bənam. Vessəlatu vəsəlamu aləyhi əşrafən əmbiyail və səniyisin Məhəmmədə və aləihi əl-əlihi və sələm əzmehəna buxar rəhməllahu buyurur və qraf əs-səut bil Yəni azan verəndə səsi qaldırmaq məsələsi. Və burda rəhiməhullah abəstanin xodunə rivayətini gətirir. Və burda deyir ki, bəs Peyğəmbər sələlər sələm, bəs azam verən səsin əgər nə eşidirsə, yəni nə səsi uzanırsa, hara gedirsə, o cümin və inis və yəni, hətta ruhu olmayan əşyalar eşidirsə, qiyamət günü şəhadət etirəcək, ki, o azam verirdi. Və burada Buxarə rəxəmiyyəllər bayəsi gətirmək ilə azam verməyin, Həm fəzilətin göstərir, ə, həm də göstərir ki, azan nə qədər bəlkə olsa, o da yaxşıdır. Ayrıb məyən. O, lakin gəlir ki, vəs, Omar ibn Əmdül Əzrin əsərin gətirir, çünki Omar ibn Əmdül Əzrin əsər deyirlədir. Elə deyir, çünki hədis ancaq Peyğəmbərdən gələn sözlərə deyilir. Amma taq ki, sahabədən gələn söz və ya tabiindən gələn sözü nə deyirlər? Əsər, hadis deməzdər, çünki hədis nə gələb Peyğəmbərdən, nə deyib və nə edib, və nə görüb, inkarləmib, hədis odur. Bazən deyəməzsən ki, Ömər hədis, hədislərin birində deyib, Ömərin yəni sözünə. Yəni, Ömər, deyəzməsən, Ömər əsərlərin birində deyib və xəbərlərinin birində. Aydınləyəm. Və sonra Rəximə Allah, Yəni, Ömər əbədüləzərin əsərin gətirib ki, bəs, Birinin ben... Ömr İbn-i deyir ki, gözəl ver azanı, çox əyir, əymə, eğ əgər hələ verəcəksənsə azan vermək. Yəni, bunu göstərək ki, bu xarəyə həmçinin azan verəndə də lazım dövməxnəyə oxuşatmaq. Aydınlayıb, bəzən görürsən, bəzən mazzinlər Allah hidayət versin, elə bilsən ki, müqamət gedir, aydınlayıb dəqt çatışın bir dənə. Bu cür azam bəyinilmir. Azam qəri e, oxşamasın ona, çox əyib üzmək də bəyinilmir. Var, hətta məhcədə də bəzi məsələsində görsən, əyirlər, lakin şeyxlər qeyirlər böyle şeyləri. Yəni, azam da bəyinilmir, mühəmmətə oxşamaq, mahniyyət. Sonra burada Raxımullah Buxari başqa məsələyi toxun, o da Azan həmçinin qan tökülməyini qabağını saxlayır. Bu məsələyə toxunur Buxariyə və burada Rəximəqullah Ənis bin Məlikin rivayətini gətirir ki Peyyambar salsın, deyir ki, əgər bir qovmə gedəndə o saat hücum eləməyin. Baxın, əgər azan səsi gəlirsə, namaz vaxtını gözün. Əgər azan səsi gəlirsə, birinci müsəlmanlardır. Yox, əgər azan səsi gəlmirsə, Bilin ki, artıq kafirlərdir. Pözüm eləyə bilərsiniz. Onu göstərir ki, azan həddən inir, qan tökməyi qabağını alır. Azan böyük işdir, yəni böyük əməldir. Bir dənə mazinin orada o zikri təkirləmək deyil. Bəqsəslə. Elə deyil. Bu Allah burada göstərir ki, bəz azan həmsinin e, qan tökməyi qabağını alır. Və Sonra... Rəhəmə Allah, başqa məsələlər təxrib bu ağırda. Onlar da qalsın, gələməsən bizə. Allah bu deyir. Şəhər Allah, buyurur. Bəs. Mən bə yəqulu, idə səmiyyə al münədi. Yəni, azanı eşitən adam, azanı eşitən vaxtı nə deyir? Nə demədi? A, burda Rəhəmə <gülüyor> Fəsədini, xudrini rivayetini gətirir ki, piyambar salsın buyurur ki, İlə səmiyyətun min nidəə fəkudu mitlə mə yəqudu l-məəzdin. əgər yani, nidanı yəni azanı, məzzini seçin. Diyün, necə məzdin deyir? Yəni, məsələn, təqi məzzindir Allah-uəkbar, Allah-uəkbar, azan gelir. Səndə ürəyində sakin edinən Allah-uəkbar, yani, əl Allah üçün sakin çək, özündə. Yani, məziyyənin yerində ən şəhədən la ilah illallah, səndə ən la ilah illallah, o belə. Məziyyənin dağınızı demə belədir. <gülüyor> və səhədən rəhməhullah, e, burda başqa rivayətə gətirir ki bəs, və o vaxt ki məziyyənin deyirdi, heyya aləssalə, yani, gəlin namaza, heyya aləssalə, Ya Yer, diyardiki Resul sallallahu alayhi ve sellem la havle bu da göstərir ki, Buxara rahimehullah burada göstərir ki, bunu desə bunu deyinlər. Yani, muazzin deyəndə ki, hayya anis salat ma hayya anis salat. Fonnaka vaxtçiləri kimi, Diyorsan, la havle ve la kuvvete illa billah. Hayya anis salat, la havle ve la kuvvete illa billah lə həvla vələ quvvəti illə billəh. Sonra gəlir, Allah-a şübər, Allah-a şübər, lə iləhə bunları dəyirsən nəsə var? Sonra, <gülüyor> burda rəhəməhullah, dəyir ki, bəb ed-dua indən nidə? Yani hansı dua dəyərdir, Rasul sallallahu aleyhəl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl kim azan-ı sonra bu duanı dilsa kıyamet günü mən şefaatim olsun vatibdir. Bək azan-ı belədi. Ve dədi duanı, dədi ki kim azan-ı sonra bunu dilsa ki Allahümma rabbi hədihə dəvəti təmə və sələtəl qaimə əti muhammədənil vəsilətə vəl-fadilə və bəqf məqəmə məhmudənilnəzi və atta Kemal səhəsəm buyru cehallət ləhu şefaəti yom qiyamə Ə yəni, onun son məni şəfaətini yığamas kimi. Deməli vacib olar. Və bu dua ə mənası böyükdür. Burada Allah Subhanahu taala dua elirsən ki, ya Rabbi Allahım ə, bu həmdə və bu təmdə və həmsinin peyğəmbər salsam ə nəsilə seçirəm aramda Və onun fəzilətin və dua ki, gözəl məqamda səni öləndən sonra dirilsin qiyamət Və burada birinci, bəzlə irad ilə bilək ki, bəs, şəfayət qiyamət gün ancaq günahkar içindir və məyər hər dua günahkar çıxır elə bilir ki, şəfayət onca vacib olacaq. Və lakin burada hədə də o qiyamət günü şəfayət var. Adının peyğəmbər səfəhatli deyir. Vaşı kiamət günü. Sağlıq olanda da edə bilərdi, lakin öləndən ölendendir sonra yox. Əsas la deyir, öləndən sonra şəfaət ki peyğəmbər sağ olsa, başqaları da. Lakin biz diri yox. Beləndə sallarsın lan, rasul səsi ölüb. Allah buyurur, ve Sen ölüsen, onlar da ölüdü. Rasulullah Asana ölüb. Və lakin, qiyamət üçün şəfaaat edəcək və şəfaaat də cürbə cür deyib. Şəfaaat edəcək, məsələn, cənnətə sonra sualsız girmək üçün müminlər. Şəfaaat olacaq, bəzilərin müminlərin əməllərin artırmaq üçün savabının dərəcəsini. Qayrındır. Allahın izniyyə, təbii. Öbür bir ilə ki, qiyamət üçün şəfaaat edəcək. Və dua edir ki, Allah s.ə.v. Şəfaaatına qiyamət üçün Həmsinin burada vasitə söhbəti var, vasitə. Yəni, bəzi deyir, Allah s.ə.v. deyir ki, mənə vasitə nə yaxınlaş? Quranda ayədir. Baxdaq, o elə ilə. Nə deyirsən buna? Sən də eşitimsən ki, vasitə olmaz Allah'a. Vasitəsi qoşmaq olmaz. Vasitəsi qoşmaq olar. Ayın buyur. Olar ki, şəriyyət nəyə deyib? Şəriyyət deyən vasitə olar. Məsələn, vasitə var nə? Allahın Allah'ın çağırıb dual edir təvəssül eləmək. Məsələn, ya məsəl, Rabbi, ya Xalib, məsələn, ya Razib, ya məsələn, Kerim, ya Rahim, ya Rahmet, mən bu işim üzəl. Bunun şəriyyət icazı verir. Həmsənin vasitə qoşmaqlar əməlinlə, yaxşı əməllərlə demək ki, ya Rabbi, şələn, vaxtı mən yaxşı əməl elədim, sənə görə elədim, ixilasma. Heç kesilmədir. Mən bu işim üzəl. Hücürdə olam. Həmsinin vasitə olar, dili adamın duası ilə. Demək məsələn, biz necə ayrılandı dili dua ilə, dua ilə, vasitədir. Bu cür şəriət icazı verir və Peyyambər salsın gəlb istəyirdilər dua. Ayrındır, gəldiyilər yarısı dua ilə, həmsinin sahabilərdən bir-birilərini ayrılandır, dua istəyirdilər. Nə filan işin var dua ilə, bu cür olar vasitə. Amma bundan başqa, həmsinin ibadət özü vasitədir. Namaz vasitədir. Amma bundan başqa aydın deyil, şəriyyət deməyib, aqıl deyil. Aydın deyil, nə gəlir, daha aqıl yedir, ona elə aqıl möhtəbərdə öl ölə, güclüdür şəriyyətin yanında. Şəriyyət güclüdür, ələ deyil, aqıl nəqdə amma şəriyyət nəqdə. Oraya nəqdi qoyub, nisiyyənin anıcı yedmək düzgünlə deyil, nəcə deyillər. Bu çor olar, Peyğəmbərlə vasitə eləmək bu çor olar. Yəni, Yəni sevdiyimə görə yox. Sahabelərlə yox, məşhurdur, başqaları ilə bəyənilmir. Gəlib peyğəmbərlə olar məsələn, onları sevdiyimizə görə. Məsələn biz peyğəmbər salsam sevdiyimə görə yaram. Hə, əməldir. Və ya təbə olduqmu sünnətinə getdiyimə görə yaram. Mənim heç bu işimi düzəlt. Yəni, özü hörmətinin yox. Demək olmaz, cisədə olmaz, çünki ölüb ölünə təəssürənəmə olması vasitəçiliyi. Aydınlıq çünki peyğəmbər salsam sağlığında bütün sahabelər gəlib onu vasitə qoşurdular. Yəni yarəstə dualı mənasın bu işə görə. Amma öləndən sonra heç kəs gəlmədi qəbrinin yanına, demədi. Əksinə İbn Əmur ibn Xattab dedi ki, "Yə Abbas". Dedi ki, nə deyir? Deyir ki, "Ya Abbas, biz peyğəmbərlə vasitə, vaxtında peyğəmbərlə vasitə dostbildik, Allah'a dua edirdik. İndi isə sən istəyirsən, sən yaxınlarından birisən. Və peyğəmbər salsan harda onda? Qəbrdə və yanında idi, Məqdisdə. Və əgər öləndən olsaydı Gə, bala, ana Əfzal Cəsadə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə cəsadədir. Gə, yarası ola. Bizim bu işimizdir. Aydındır. Bunu göstərək ki, önlən olmaz. Lakin kim deyək ki, önlən? Düzdür, olan dəlillər özlərindədir. Amma bizdə də dəlil yoxdur önlən. Amma kim gətsə dəlil səhib, dəlil ki, önlən vasitə qoşmaları var, kimləndən gəldi. Allah biz birinci olacağıq. Allah razı olsun. Göstərsinizlər, biz də biləyik, inşallah şey. Yaxşı? Baş qala bilir bu